Köszöntöm a hallgatókat! Ajurvédikus Figyelő című műsorunkat hallják Szávó Péterrel, aki Amerikából tért haza néhány évvel ezelőtt, és tudomány tanult Himalája Institútban és más helyeken gyakorolta évtizedeken keresztül. És az ajurvédikus gyógyászatról beszélünk, az ajurvéda működéséről, és arról, különösen a mai alkalommal, hogy az ajurvéda, ami megkülönböztet különböző alkatokat és minden eljárást a, a, az embereknek a rászabott alkata szerint alkalmaz, hogyan áll a gyógyításhoz, gyógyszerekhez, betegségekhez? Hogyan alakulnak ezek a különböző alkatok szerint? Igen, üdvözlök mindenkit! Akkor, hát ma végül is azt fogjuk uh, csinálni, hogy beszélünk egy kicsit uh, emisztési zavarokról, és uh, arról, hogy uh, hogyan gyógyítja az ajurvéde a bizonyos betegségeket, uh, olyan szempontból, hogy uh, minden testalkatra és minden dosára különböző gyógy, gyógykezelést ír elő. Akkor kezdjük egy kis háttérrel. Azzal, hogy a védikus tanítások szerint van egy istenség, vagyis mondhatjuk, hogy egy kozmikus erő, amely bennünk lakik. Ez az, ami meghatározza az, hogy hogyan működünk a fizikai síkon, vagyis ugye az anyagi testünkben. Ha ez az istenség nincs megengedve, akkor betegség ér bennünket. Ezt, um, náról hogy megszakítalak, yeah. ez hogyan, mi az, hogy megengezte Nem az hát, Isteni vagyis. terv szerint élünk, vagy pedig valamiféle praktikákat kell csinálnunk, hogy úgymond kivékítjük? Hát, vagyis az, hogy ezt a lehető legjobban a, a na, hát, hogy mondjam ezt? harmoniában tartson természetesen, uh -huh. majd megmondom, hogy mi ez. Igen, ez igen. Az istenség ugye az, ami az emésztés és a tápanyagok felhasználását elősegítő tűz. Ez Agni. Ez Agni. Igen. Na most már akkor érted, uh -huh. hogy mire én, én értem, hogy a többieknek is azért magyarázzuk. Ugye az Agni, az Ayurvédában, a védikus tanításukban és ez, a, ez az, ami az a tűz, a belső tűz, uh -huh. ami az emésztést és a táponyagok felhasználását. Az Agni szó, az végül is szanszkrit, és annak van egy jelentése. Ez azt jelenti, hogy ez akarat, ez egy akarat, ami átalakít, vagyis a, a, a, átformál. Ez az ak vagy, vagyis egy erő. Ez Igen. egy akarat, vagy egy erő. Úgyhogy, hát végül is ezt ennek a, a megengesztelve, amikor azt a szót használtam, akkor az azt jelenti, hogy egy olyan a, a diétát használunk, vagyis egy olyan életmódot folytatunk, pontosan mint olyan életmódot folytatunk, ami ezt a, nem zavarja meg. Ennek négy fokozata van, a magas, Agni, alacsony, a változó és a kiegyensúlyozott. Agni általában magas a pitta típusú emberekbe, ugye, mert a pitta, a Dosa, az végül is az a, a, a tűz, alacsony a kapha típusú haknál, és változó a vatta típusnál, ahol néha nagyon jó étvágy van, néha pedig elfelejtünk enni. Uh -huh. Természetesen a kiegyensúlyozott helyis Agni az normális, rendszeres étvágyat és táplálkozást jelent. De ez nem univerzális tanács, tehát például az egyik nem mehet annyit, mint a másik, ugye? pontosan, és különböző dolgokat ehetnek, és különböző gyógyszereket szedhetnek. Tehát, hogy az a tűz, ami mondjuk működik a testben, ami mondjuk az emésztés tüze, így nagyon leegyszerűsítve, Igen. annak más tüzelőanyag kell az egyik esetben, és más a másik. És más a másikban természetesen, mm. mert hol fokozni kell, mm. hol pedig, pedig csökkenteni mm. ezt a tűz. Na most ez azt is jelenti, hogy például az olyan jó tanácsok, mm. hogy az ember ilyen vagy olyan életmódot folytasson, mondjuk csak nyerset egyen, csak föld Egyen, csak tejet egyen, csak ezek tulajdonképpen nem állják meg eljüket, mert az egyiknél beválnak, a másiknál nem. Hát igen, mondom, ez... Csak, csak nagy vonalakban mutatnak jó irányt. Nem, ez átmenetileg nagyon jó irányt mutat. Szóval uh -huh. ez nem az, amit egy egész életen át lehet használni, ugye? Ez egy átmeneti dolog, Tehát addig, amíg egyensúlyra... az egyensúly helyre áll uh -huh. a szervezetbe. Uh -huh. uh, de viszont vannak olyan bizonyos dolgok, amik határozottan ahhoz a dosa típushoz tartoznak. Például az, hogy egy vata típusú ember nem ehet száraz, vagyis nyers ételeket, mint például nyers zöldségeket, mint sárgarépa, meg ilyesmi, uh -huh. vagy száraz magvakat, vagy ilyesmi, az mindig valószínűleg megmarad. De az, hogy nem ehet, az azt jelenti, hogy nála az étrendben csak kicsi számba természetesen lehet, nem teljesen természetesen eltiltva, nem, teljesen hanem ne eltiltva. domináljon, hanem, hanem... Hát pontosan, nem, ne domináljon, nem, vagy pedig ne egyet csak azt, ne legyen csak azt, hanem mást is legyen uh -huh. akkor melléje. Uh -huh. Természetesen. Ne legyen az a döntő. Ne legyen az a döntő. Hát akkor térjünk rá mindjárt egy, egy ilyen betegségre, ami ugye, amit az ajurvédikus tudomány szerint egy állapot, uh -huh. ez a kandida. A kandida az végül is az elsőleges oka a kandida betegségnek az a gyenge angni. A Tehát a gyenge benne. emésztés. A gyenge emésztés. Uh -huh. Azt tudjuk, hogy a kandida ez egy élesztő, ugye a kandida albikán nevezetű élesztőnek az elszaporodása a bél és gyomorrendszerben ott kezdődik. De ami normálisan jelen van egyébként, az egészséges emberben Ami is. normálisan jelen van, de mikor elszaporodik, akkor, akkor ez egy káros dolog. Uh -huh. és, és bizony, ez, ez normálisan jelen van. Hát most akkor ez a, a béli gyomorrendszerbe bekerül a vérbe, és különböző szervekbe is, és ekkor uh -huh. már problémát okoz. Uh -huh. Tehát ez túl szaporodik? Ez túl szaporodik, uh -huh. igen. A kandidának a szimptomái, ugye a krónikus fáradtság, letargia, nincs energia, hőemelkedés, gyenge immunrendszer és különböző allergiák ételekhez. Uh -huh. Ezt nem tud enni, azt nem tud uh -huh. enni és uh -huh. fóbiái vannak uh -huh. előbb-utóbb ugye attól mit tud enni és mit nem. Amikor gyenge az agni, az emésztés a, a bélrendszerbe, akkor, akkor ilyen toxikus ételmaradékok maradnak vissza, ez az alma. Uh -huh. ezt a Tehát szoknál használtunk. Tehát amit nem, nem emészt meg rendesen az amit ember, nem emészt, az ott marad ilyen maradhat formájában. Pontosan, erjedt formában. Erjed a formájában, igen. És ez és az már zavart okoz. És ez már zavart okoz. Természetesen, a, a leggyakrabban ez kapha, típusú emberekbe fordul elő ez a kandida, ugye, mert ők azok, akiknál általában egy nagyon rossz szemésztési rendszer alakul ki. Hát ugye túl sok, például túl sok cukor cukorhasználata, a kávé, nagyon uh -huh. határozottan rossz, és bizony nagyon sok gyógyszer okozza a kandidát. Mm -hmm. Azok a gyógyszerek, amik, amiket uh, bizony mi rendesen az orvos által szerünk. A, például a, különösen az antibiotikumok. De nem csak az anti, antibiotikumok, ugye nagyon el vannak terjedve Amerikában, ott mindenre felírnak antibiotikumokat. Most már kezdik egy kicsit mérsékelni, de ezt gondolom ez egy jó profit volt ezeknek, a gyógyszergyártóknak, és mindenre felírták ezeket az az antibiotikumokat, és de nem csak az antibiotikumok, hanem például a Sudafed orvoságok, amiket lehet kapni, itt már Magyarországon is, meg mindenhol. Azok hát például a, ezek a, azok, amik a, amik gyenge fájdalomcsillapítók, meg különösen mindenféle fájdalomcsillapítók, meg, meg gyulladás ellen adnak, ugye torokgyulladás, meg ilyesmi. Uh -huh. Ez egy hatóanyag, amit mondtál? A szódafed orvos, igen, ez egy hatóanyag, uh -huh. és rengeteg olyan orvosság van, amiben ezt uh -huh. használják. hogy ezek többnyire amerikai gyógyszerek, uh -huh. amiket már itt Magyarországon is forgalmaznak. Uh -huh. És ezek hogyan okozzák a Candida betegséget? Meg gondolom, nem maga a gyógyszer okozza, feltételezem. Hát ugye azért, nem, mert, mert a, a, a gyógyszer, a gyógyszer végül is nem okozza maga, hanem a gyógyszer egy olyan rossz emésztési folyamatot indít elő ugye a gyomorba, mert oda kerül be, meg a meg a bélrendszerbe. elpusztított olyan dolgokat. Elpusztít hogy a, baktériumokat, uh -huh. természetesen, amik szükségesek uh -huh. ahhoz, hogy lebontsák ugye, ezeket a tápanyagokat. És... És és emiatt uh, egy emésztési zavar áll belőle a gyomorba. Uh -huh. Akkor... na Nézzük ezt a kandidát, ha nem tudom, hogy mennyire uh, dolgozhat ezt most ki, hogy a háromféle uh, dolsa szerint uh, meg lehet különböztetni, hogy másképpen kell a. De azért enged meg azt, hogy mivel szerintem sokan uh, nincsenek tisztában a alkattal, hogy egy-egy mondatban próbáljuk jellemezni a háromféle dolgokat, hogy legalább magunkra ismerjünk. Igen. Ne hosszabban, csak annyira, hogy hogy Igen. éppen csak, hogy be tudjuk magunkat azonosítani. Jó. Mert aztán majd hát időről időre ezt fölidézzük, hisz ez az alapja az egésznek. Igen. Hát, mint mondtuk, ugye a vata típusú emberek, ez a vata szó, ez végül is azt jelenti, hogy, hogy levegő, Uh, a típusú emberek általában könnyű testalkható uh, nem szükségszerűen alacsony lehetnek magasak is, de ilyen könnyebb csontozatú emberek akiknek ritkább a haja uh, nagyon nehezen tudnak súlyt felszedni maguknak uh, inkább olyan idegesebb típusúak <kül> nagyon jó a uh, a felfogó képességgel rendelkeznek, gyorsan, nagyon gyorsan megértenek mindent, nagyon intelligensek, viszont nem kitartóak. Uh -huh. Ugye nagyon hamarra á, elfogy bennük az hozzát, uh -huh. hogy mondjam. Most És ők azok, akiknek szárazabb a bőre, ugye könnyebben, igen, igen, könnyebben a ráncosod. Szárazak a, bőrük, a, bőrük, a hajuk, uh -huh. szárazak a hajuk, uh -huh. ugye a szempilláik, uh -huh. akkor uh, sokszor kihullanak a szempillák, uh -huh. olyan, olyan gyér lesz uh -huh. a szemöldökük, uh -huh. És, és uh, uh, hát uh, uh, elsősorban ilyen neurotikus betegségek azok, amikre nagyon hajlamosak, amire nagyon érzik. A, a pita típusú emberek természetesen uh, uh, általában nagyon közepes testalkatúak, sportosabb kinézetűek, jó testalkatóok van. Uh, általában mindent tudnak enni. Uh, uh, nagyon jó emésztés. Uh, nincsenek emésztési problémáik. Uh, akkor a, ugye a vékony bélben, és a gyomorban, és a nyirokrendszerben és a vérben fordul elő ez a dosa, a pitta ott kezdődik és a pitotípusú emberekre azt mondják, hogy olyan harmonikusabb a, életmódot tudnak folytatni, hogy a kiegyensúlyozottabbak, a, a, hát a szellemileg kiegyensúlyozottabbak, a, a, mondjuk testalkatilag, a, de természetesen, mint mondom, ezek a, változók azért, mert egy pitotípusú ember is elkapott különböző betegségeket. Uh -huh. a és a kapha típusú, ezek általában nehézkes zömök zö zö zö zö és emberek, akik, akik általában nehezebbek, nehézkesebb a mozgásuk, nagyon kitartóak, a, a szemüldökük dús, a hajuk általában hullámos, és dús, a bő bőrszínezet általában sötétebb, és könnyebben vesznek föl súlyt. Könnyebben vesznek föl súlyt magukra, és nehezen adják le. Uh -huh. De nagyjából így bekategorizált, csak azért, hogy mégis amikor beszélünk az egyes dolgokról, hogy magára is az ember úgy értse, bár, bár hozzá kell tennem, hogy ha valaki ezt pontosan akarja, tudni, akkor el kell mennie, és pontosan meg kell állapítania, hogy milyen, alkata van, hisz ez, ezt csupán egy-két dologból hallani nem elegendő. Természetesen ez így van. Na akkor, mint említettük, a Candida, kandida, a, a kandida az, az szerint az ilyenfajta állapotok egy belső diszharmóniának, egy gyengeségnek tulajdoníthatók elő. Ezért az aljúvéde nem csak arra törekszik, tör, hogy megölje a patogént, vagyis azt a, a betegség okozója, a okozó az élesztőt hmm. magyarul, hanem arra is, hogy megerősítse az immunrendszert hmm. és a szervezetet és a belső energiát, hogy a, a pránát megerősítse. A, erre növényi tox tonikokat alkalmaz az ajurvédában. Én mostan úgy döntöttem, hogy lehet, hogy a hallgatók között vajon vannak olyanok, akik már kicsit előre haladottabbak az ajurvédában, és felismernek egyes ajurvédikus gyógyszereket, ezért most elmondom azokat is. Ugye az ajurvédában, amit ajánlanak ezek a növényi tonikok az az asvaganda, ezt lehet például Magyarországon is kapni. Lehet Magyarországon is kapni, igen. Uh -huh. És a Bala, ez a kettő, ami indiai eredetű és van egy kínai, és van két kínai eredetű amit megemlíttek Az egyiket mindenki ismeri, mert ez a Ginseng. Uh -huh. De Ugye, az, az a... azt meg, amit indiai Ginsengnek szoktak mondani, nem? Uh, igen, igen, az uh -huh. az. De igazából uh, egy kicsit más. Ugye a ginsengben a legjobb, azt mondják, a koreai, de hát a kínai panax ginseng, amit itt Magyarországon meg lehet kapni mindenhol. Az is nagyon jó. És akkor van még egy olyan, amit úgy hívnak, hogy astralagos. Ez is kínai eredetű, És ez is egy gyógynövény, amit gondolom meg lehet kapni itten is kínai boltokba. Most akkor, amikor a kandidát akarjuk gyógyítani, akkor nem eddig elkerülni ugye, a kandidát okozó ételeket, vagyis ezeket a, a gomba, az ellenes, elleni növényeket, meg gyógynövényeket. Tehát ilyenek, amikben nagyon élesztősák, vagy érjesztett a tartalmaznak. Ez nem elég. Sőt, ha kiiktatjuk a távol ezeket az ételeket, ugye például, akkor még lehet, hogy jobban legyengítsük az immunrendszerünket, mint például a vata embereknek azért, mert mert uh, például a diétában ezek fontos szerepet játszanak. Uh -huh, uh -huh. Ugye, és Tehát amikor... ezt ki kéne egyensúlyozni. De nem? természetesen. Úgy, hogy... Akkor ezért ugye, amire az a törekszik, az az, hogy megerősítje se, ugye, a, a, ezt a belső energiát, az immunrendszert. Na most akkor elmondok egy pár gyógy. A kezelést, mielőtt rátérünk ezekre a különböző típusokra. Van egy olyan paprika, amit úgy hívnak, hogy kajen. Ez eléggé drága, de Magyarországon már lehet kapni. Ezt nagyon ajánlom, ez dél-amerikai eredeti. Akkor van a foghagyma, természetesen ezt mindenki ismeri, aki így kandidáról hallott, hogy foghagymát kell lenni. Van kapszulába is, de nyersen is jó. Ez nagyon erősíti az immunrendszert és az emésztést. De van azok, akik mondjuk fokhagymára nem annyira hát, érzékenyebbek, mondjuk. Van egy dél-amerikai növény, ami kimondottan a kandida ellen van. Ez egy kimondottan egy kandida gyógyító növény. Amit azt hiszem, már meg lehet kapni Magyarországon. Úgy hívják, hogy pau d'arco nem. Nem tudom. Ez a Pau Darko, ez úgy van írva, hogy Pau, ahogy mondom, és akkor egy D' Arco. Uh -huh. És ez egy nagyon elterjedt... Ez valami tejaféle? Vagy mi ez? Ez egy cserje. cserje. Végül is ez egy cserje, ami Dél-Amerikában... meg kell főzni? Vagy meg kell, kell főzni. Uh -huh. vagy, me, nem, szárazon is lehet enni, mint teát. Igen, szárazon uh -huh. is lehet. Vagy pedig mint port. És ennek olyan erős a hatása, hogy segít ezt a Természetesen. A nagyon határozottan gyógyítja. Igen? Nagyon határozottan. Ez, ez az, amit leginkább ajánlanak uh -huh. a kandida, Mert ez mindenkinek jó, mind uh -huh. a három típusnak. Uh -huh. Akkor a kandida... A vita, a, a vata, hát a pitatípusú emberekben, ugye a kandida az általában lázzal jár, állandóan szomjasak, savasság, akkor nagyon érzékenyek arra, hogy ragályos betegségeket elkapjanak, például influenzát, meg ilyesmit, akkor a vírusokat inkább. A pitatípusú embereknek a legjobb diéta, a kandidát elkerülésére ők nyers nyersételeket, és nagyon jó nekik a zöld leveles zöldségek, uh -huh. amiket nyersen is vagy párolva is etnek. Uh -huh. Tehát ilyen zöld családos, sok klorofilt kell. Uh -huh. szóval klorofilos zöldségeket kell. Kél káposzta, meg, és. Pontosan uh -huh. kell káposzta, meg olyasmi. Akkor, Hát a keserű gyógynövények, például az indiai gyógynövény, ami a fogpásztába is, a tabur fogpásztába is benne van, amit úgy hívnak, hogy ném, az is jó. Az nagyon jó, uh -huh. ugye a Tulsi uh -huh. nagyon jó. Uh -huh. akkor, akkor van ez a bizonyos keserű, ami ami ah, végül is ah, ah, úgy hívják magyarul vagyis latinul, hogy Gentiana. Ez a Gentiana. Magyarországon már lehet kapni ezt, amit úgy hívnak, hogy Angostura bitters. Ilyen bárokban is van, mert használják bizonyos koktéloknak a Uh, Angostura ez egy jamaikai eredetű keserű, uh -huh. ami folyékony és egy pár cseppet lehet használni, ez, ez, ez csak ebből, ebből a gentianából van, uh -huh. abból kész. De ezt nem kell alkoholba rakni, lehet vízbe is vagy már? Lehet tejába is, Te lehet áll. tejába uh -huh. is. Ugye ez nagyon, ez nagyon alkalmaz, nagyon fontos. A vata típusú embereknél általában a kandida hogyan jelentkezik úgy, hogy ilyen hátsó gerinc, szóval lent fájdalmak keletkeznek, uh -huh. nem tudnak aludni. Nagyon nyugtalanok, és ilyen könnyed a fejük, szóval csapongó, csapongó uh -huh. igen, és eléggé depressziósak lesznek. Uh -huh. Uh -huh. Egy puffadás, jön elő a gyomorba, gázos pufadás, Nekik nagyon fontos, hogy ne használjanak, vagyis hát kevés mennyiségben használjanak a tejtermékeket. A, ami jó, ugye az az aludt meg a kefir, meg ezek a dolgok, uh -huh. ezek jók. Annak kell lenni, de hogy azok baktériumtenyészetek mégis ebben az esetben jót. Ebben az esetben jó. Mert az a bélflórát erősíti. Mert igen? az a bélflórát uh -huh. erősíti, természetesen igen. A vata típusú embereknek nagyon rossz az, hogy nyers ételeket esznek a kandidába szervező, a szenvedőknek. A salátaség az ajánlatos, uh -huh. Nagy mennyiségbe lehetnek természetesen salátát, de jobb. A, a, a vata típusú embereknél nagyon fontos az, hogy hogyan táplálkoznak különben is. Noha mint mondtam, ez egy kapha betegség a kandida, de azért megemlítem azt, hogy vata típusú embereknél az édességet jobb az étkezés előtt tenni, uh -huh. vagy pedig közben. És a salátát, vagyis a nyersételt a végén. Uh -huh. Azért, mert egy bizonyos, amikor amikor az emésztés történik, akkor bizonyos dolgokat gyorsabban emészt meg a szervezet és bizonyos dolgokat nehezebben. Uh -huh és ezért például egy nagyon rossz szokás, de ez általában nagyon rossz szokás édességgel fejezni be a, az ételt, mert ez lelassítja az emésztést, uh -huh. természetesen. Akkor ami ajánlatos a, a vétatípusú embereknek, az ajurvédában a az aszofetída. Ez egy gyógyszer, ezt meg lehet kapni, ajurvedikus gyógyszer, nagyon ajánlatos, nagyon jó a típusú embereknek. A kapatípusú embereknél a kandida úgy jelentkezik, hogy nagyon gyakran megfáznak, elkapják a flu influenzát, és megnagadnak a mirigyek, különösen uh -huh. a mirigyek, ugye, amik a torokban uh -huh. vannak, de az a hónajban, meg különböző helyeket. Edema. Üdéma. Edéma. Nagyon sok az uh -huh. alvás például. Uh -huh. Sokat alszanak, ilyen tampaság, uh -huh. nehézkesség áll elő. Az Antikapa diéta, az természetesen mindenki tudja, hogy mi. Nem szabad olajos, zsíros ételeket enni. A hús nem jó a kapatípusú embereknek, a tejtermékekre nagyon kell vigyázni, a kemény sajtok határozottan nem jók, ha a sajtokból akkor inkább már a puha sajtokat, ugye a házi túró, uh -huh. készült túrót, vagy uh -huh. a vagy pedig a... a friss sajt, friss a sport sajt, meg hasonló, érleletlen sajt. Igen, igen az, mm -hmm. még, az még jobban elmegy, ha se jó nekik, és az édességek pedig sajnálatosan <gül> <gül> nem igazán jók. A mézzel készült édességek még úgy elmennek, de cukorral mm -hmm. készült péksetemények vagy cukrásütemények. Mm -hmm. Határozottan rosszak a kapatibus embereknek. Amik jók viszont az a gabonák, a kokorica nagyon jó, ami a vata típusú embereknek ártalmas. A kápa típusú embernek a gukoricza nagyon jó, a rozs, a köles, természetesen a, a rizs, a különböző rizsek, és erős fűszerekre van szükségük. Az indiai fekete bors, a malabár bors az a leg, az nagyon jó. Ez a cayenne paprika, amit említem, nem igazán paprika, amit említettem. Uh, van egy bizonyos szegfűszegpor, amit melegvízben fel lehet oldani, és ezt étkezés előtt meginni, ez nagyon jó. A fűszerek, amik nagyon jók, az a kardamom, a babér, és a száraz gyömbér, a gyömbérpor, nem a nyers gyömbér, és az ajuvelikus gyógyszer, amit, ami ajánlatos a kapha típusú kandidás betegnek, az a triszugandi Trisugandi, Gandhi, a Gandhi az természetesen ugyanúgy van írva, mint a, mint a Mahatma Gandhi. Mm. A Triso Gandhi. És ez egy alyú gyógyszer, amit nem tudom, hogy lehet-e itt kapni Magyarországon, de ahogy alyú gyógyszereket lehet kapni, ott természetesen ez beszerezhető. Most ha valakinek nincs mondják van ilyen nagyon ridikus gyógyszereket beszerezni, akkor az ő esete reménytelen? Nem reménytelen. Itt a természetesen említettünk olyan, a, olyan dolgokat, amik a, a, a, például olyan gyógynövényeket, amiket használhatnak. Ezek a, például mondok egy egyszerű formulát, aki, ne, a, a, aki nem kaphatja meg, például van egy ilyen Uh, ajurvedikus formula, amit úgy hívnak, hogy avipatikár. Hogyha ezt valaki nem kapja meg, akkor ezt nagyon egyszerűen lehet uh, egy másik formulával helyettesíteni. Ami egy keverék. Például összekeverünk koriander, édeskömény és római kömény port. Uh, össze, egy, egyforma uh, mennyiségbe összekeverjük, és egy ts kanál a uh, nyit ebben vízben kicsit langyos vízben, elfeloldunk, és ezt megisszuk étkezés előtt. Ennek uh -huh. majdnem ugyanaz a hatása. Uh -huh. Mert végül is a hőrvedikus gyógyszerek, gyógynövényekből uh -huh. van a csak még esetleg vannak kiegészítések. Vagy, vagy pedig erősebb ugye uh -huh. a dózis, ugye a mennyiség, ami uh -huh. a hatóanyagnak a mennyisége. De például vannak erre kimondottan olyan gyógynövények, amik itten Magyarországon is kaphatók, Európában ugye kaphatók, és... És lehet helyettesíteni ezeket az ővidikus uh, hát uh, gyógyszereket. Uh, egy másik típusú. Uh, betegség, amiről fogunk majd beszélni, amit elég gyakran előfordul, ez a ez a elpuffadás -el, uh -huh. és a gáz. Tehát ez lesz a következő alkalomnak. Ez lesz valószínűleg a következő téma, de akkor, akkor valószínűleg fogunk majd beszélni később olyan dolgokról is, mint rák, uh -huh. meg a szívbetegségek, érrendszeri zavarok, meg ilyesmi. Köszönjük szépen! Szóval Pétert hallották, a juridikus figyelünket. Volták és két hét múlva ismét jelentkezünk, Bányi Géza beszélgetett Péter. Köszönjük.